Hasis. Idehaza nálunk, az íróasztalom fiókjában, ahol tollamat, ceruzáimat, radírjaimat tartom. Van egy ezüstpapírba csomagolt, cérnával átkötött kicsike csomag. A tartalma hasis. Ha nem anekdotát írnék, késedelem nélkül rátérnék a lényegre. Így azonban előbb elmondom, mi módon tettem szert kábítószerre, ha bár ezek az előzmények nem túlságosan fontosak. Egy jó fél évvel ezelőtt valamelyik tőlük nyugatra fekvő ország fővárosába utaztam előadást tartani. Ketten voltunk, NN, nagyköltőnk, verset mondott, jó magam prózát. A számra nem nagy közönség előtt nem megvetendő sikert arattunk. Utána két napig lófráltunk, város néztünk. Utolsó napunkon ebédre hívott meg FF. Ott élő, magyar származású kiváló tehetségű festő ismerősünk. Megcsodáltuk otthonát, megdicsértük képeit, megbámultuk szexárdról elszármazott csupamosoly feleségét, és megetük ebédjét. Minthogy jóízű evészeti vászat nélkül nincs igazi anekdota, elmondom a menüt. Spárgaleves, kicsi füstölt halacskák, tarhonyás hús szexárdiasan rétes, hozzá sör majd behelykönnyű fehér bor, utána banán, fekete, konyak. Ha figyelembe vesszük, hogy nem lakodalomba hívtak, elég tápláló tartalmas ebéd. De eff Fék eltökélték, hogy kell még valami ráadás. Van itt egy őrjítő török édességünk. Isten őriz, mondtuk. Akartok egy havannát, kérdezték. Köszönjük, mondtuk, nem szivarozunk. Ti micsoda nehéz emberek vagytok. Mondta FF. De várjatok, csak tette mindjárt hozzá. Akartok hasist? Ezen elgondolkoztunk. Én egy kis fészkerődés után kijelentettem, hogy most valahogy nem kívánom a hasist. NN közölte, hogy őszintén nem. Ezzel vége lett a kínálgatásnak, és hamarosan a vendégségnek is. Búcsúzáskor már az előszobajtóban a szép FF-nél kezembe nyomott egy kockacukor méretű stanjollal burkott csomagot. Ahogy már szép hazai szokás szerint a távozó vendégre egy kis kóstolót illik rátukmálni. Mi a csoda, ezt kérdeztem? Hát a has is. Köszönöm szépen, mondtam, de ez már igazán túlzás. Ugyan már, mondta, négy vagy öt adag, szót sem érdemel. Kezet csókoltunk, hazautaztunk. Így lettem boldog tulajdonosa négy-öt adagnyi hasisnak, amit rögtön kicsomagoltam, kapargattam, brizgáltam. Mást nem tudtam kezdeni ezzel a keményre préselt, madár ürülékszínű, izetlen szaktalan anyaggal. Önerőmből, ez rögtön kiviláglott, nem sokra fogok menni vele. Szerencsére jó ismerősöm a bűnüldöző szervek kábítószer ellen küzdő csoportjának egyik nyugalmazott nyomozója. Másról se hallok már, mondta bosszusan, mint marihuánáról, LSD-ről és a többi hasonló hülyeségről, pedig teljesen ártalmatlan élvezeti cikkek. Ami nálunk pusztít, az alkoholizmus. Ezeknél sokkal veszélyesebb. – No és a hasis? – kérdeztem. – Nem érdekes. Mi nálunk inkább a morfium megy. – Lehet, mondtam. – De ha nekem mégis van egy kis hasisom, mit csináljak vele? Ha, – Ha-ha-ha – nevetett. – Honnan a csodából volna magának hasisa? – Tegyük fel, hogy az utcán találtam, az engesztéri autóbuszmegállóban. – Mi nálunk maga nem talál hasist az utcán, kacagott a nyugalmazott nyomozó. – aztán mégiscsak fölvilágosított, hogy a hasis füstjét kell beszívni, amire a legideálisabb eszköz a vízipipa. Az se rossz, ha szétnyomkodjuk, dohányjal keverjük és elszívjuk, mint a cigarettát. Végszükségben rágni is lehet, mint a bagót. Így is úgyis mámort okoz. Kellemes álmokat. Más ember rögtön neki esett volna annak a kis hasisának, hogy átadja magát a megmámorosodásnak. Én azonban, aki korai ifjúságomtól mind a mai napig kizárólag a cseresznyepálinkában kerestem halucinációt, e könnyű italt is csak baráti körben élveztem igazán. Itt azonban újabb kitérőt teszek, ami, mint jól tudjuk, az anekdotázás legszebb ékesége. Isten kegyelméből tömérdek jó baráttal dicsekedhetem. Egykori iskolatársak, katonabajtársak, egyetemi kollégák és uszodai ismeretségek, kedves pályatársak, a tüzes ifjaktól a sírjuk szélén állókig, hosszúhajúak, őszülőek és kopaszok, hűvös racionalisták és szárnyaló szellemek. És mind e barátok, kik korra, nemre, ízlésre, vérmérsékletre, s még sok egyébre oly különbözőek, csak abban az egyben egyek hogy kivétel nélkül potenciális hasis zsevők. Ő rájuk vártam. Azokra a pillanatokra, amikor a zsivaj lehalkul, a hangulat elpang, csöndsuhan át a szobán. De a jó házigazda egy elmés ötlettel átzökkenti vendégeit az ökkenő. E pillanatokban szólaltam meg én, csak úgy félváról odavetve, de nem hangsúlytalanul. Jó, hogy eszembe jut. Nem parancsoltok egy kis hasist? Egy anekdotában mindig fölemelő hatású néhány köntsepp és egy kis honfibú. Én se titkoltam hát elszomorodásomat. Itt tartunk hát? Ide jutottunk? Vélnéd véreres szemmel kitépték kezemből a e sokat ígérő mérget. De nem az én barátaim. A nagy öreg, akinek pedig semmi veszteni valója, Idült gyomorsav tengése mögé húzódott. A lángoló ifjú szeméből kihúnyt a tűz. Három hónapos hasis. is. Ő hogy kívánja állott kábítószerből nem eszik. És a mindennel dacoló, aki a legkülönbözőbb rendszerek börtöneit megülte, politikai tisztánlátását féltette a kábula törvényeitől. Senki, de senki se kapott a hasisomon. Én pedig, aki egy fél évvel ezelőtt csak azt fájtam, hogy mindössze négy-öt barátomat tehetem mámorossá, hat hónap elteltével mélységesen csalódva embertársaimban, barátaimtól cserben hagyottam, kivert kutyaként egymagamban szívtam el az első porció hasist. Egyben az utolsót is. Mert mi történt? Egy csöndes szeptemberi estén kihúztam íróasztalon fiókját, melyben szeruzáimat, tollaimat és hasisomat tartottam. Vizipipám nem lévén szétpiszkáltam egy cigarettát, összenyomkodtam a hasist, negyed részét egy babszemnyit, dohányjal keverve összesodortam. Rágyújtottam, elszívtam, egy kicsit vártam, jöttem, mentem, aztán lefeküdtem, és nem sokára, ami már máskor is előfordult. Elaludtam. Hajnal ami szintén megesett, már fölriadtam, de szokatlan gyorsasággal ugrottam ki az ágyból. Az anekdotában, mint tudjuk, nem zavaró a szókimondó beszéd, a lét vaskos jelenségeinek nyers ábrázolása. Csak létünk húsba vágó, kínzó kérdéseinek hány torgatása hibáztatható de hogy túlzásban ne vigyem a szabadosságot, elég lesz annyit mondanom, hogy szervezetem többszörös nekifutásra minden salaktól, minden neki nem tetsző anyagtól heves kitörések közepette megszabadult, amire ráment az éjszaka hátra levő fele. Most reggel e sorokat írva, szinte áttetszően tiszta, csak kisé fáradt és álmos vagyok. De azt persze tudom, hogy az anekdota úgy jó, ha van a végén egy nevelő hatású közérthető és rövid csattanó. Ezennel fölkérem tehát a külföldre utazókat, hogy se ismerőstől, se ismeretlentől ne fogadjanak el Ezüst papírba burkolt, cérnával átkötött, hasist tartalmazó ajándékcsomagot.